зуркою сіллю, що аж дух забивало. І за домашньою капустою Микола скучив за всі ці довгі роки. Він ладен був, і миску після неї вилизати. «Ну, давай же я вам на прощання веселенькою шкварю», сказав солдат, і заграв козачка, потім горлиці, гопака. А коли знову вийшли на двір, то наче потепліло, вітер був вже не такий дошкульний, йти було легше». «Я ж і не туди, що її поразкою звати», – виправдовувався Микола. «Байдуже, Микола, розжалобив їх трохи, добріші будуть». Розкутушка в їм душі», – сказав Горжій. «А ти, брат, штукар, ловко виходить у тебе. Може, це хліб твій? Де таким інструментом розжився? Трофейний, пам'ять про цивіль Фангене, Добрячий інструмент». Тепер, Микола, вважай, усі дівки в Рудівщині твої заграєш на наших ковалях, а почують тебе і на бучисі, і на божках, і, і аж на заселі. По вибалочках сніг уже брався водою, і вони брели по коліна, провалюючись у снігову кашу. «Повід цієї весни буде велика тим, хто понезах живе», – сказав Горжій. «Залей, погреби, і хати» поки здержує нічними морозцями, а там, як пустить, все попливе. За опішнянами дорога пішла йому гору, і тут знову їх вітер труляв з них, але таки справді він потеплів, бо не дошкуляв уже душі, а був навіть приємний на сонці. Він наче грався з ним, хоч і налітав з розгону, а обличчя саме просилося під його потоки, в яких уже вчувався, Збудливий запах весни Значить, тебе зразу після Німеччини взяли в армію Та прямо там, у Німеччині Построїли нас і кажуть Хто ходе додому в трудармію, ставай наліво Хто бажає служити в армії, направо А коло мене стояв дядько Микита Жежель з Миколаївщини Такий гарний, розсудливий чоловік, він мені й радить ти Микола не спішив Трудармію. Воно, може, й швидше додому попадеш, та тобі ж уже саме года підходять у війську служити. Іди надійсно. Через три роки демобілізуєшся і ніякий тобі пес не гавкне, що був у Німеччині на роботах. Я й послухав його. І такий тепер йому вдячний. Так, так, доля наша. Часом вона залежить і від нас самих у якого брат колону станеш. За всю дорогу не зустрівся їм ні піший, ні кінний. Лише під самою Рунівщиною, коли вже підходили до неї при заході сонця, і коли Микола побачив над селом свої ясени, наздогнало їх двоє саней, вантажених соломою. Горжі зупинив одній, спитав бородатого чоловіка, що там чути про сагайдачного. Та наче пронесло, сказав Бородань. Приїхав чорний бідолаха, страшно глянути було. А це вже трохи відійшов, поки що тихо, не зачіпають. Ну що ж, полегшено зітхнув Горжій, здається, перезимували. А це що за солдат з тобою? Микола, Платона Терешківського. А, Платонів синок, значить, сказав Бородань. І Микола впізнав у ньому Якова Семергея. Нема ж його хлопців, – притишено сказав Горжий, Ні Петра, ні Сашка, ні Василя. Перед Миколою стали семергеї, Русяві, синьокі парубки З красивими низькими голосами в пісні, Доброзичливі до підлітків. Сідало сонце за хатами рідного села, За таким знайомим обрієм, Аж серце заходилось. Пришерхли калюшки на дорозі, Знову бралось на мороз. Коли подорожні завернули на свій куток, сонце вже стояло на снігу. Велике і примарно червоне. Ніхто його дуже не ждав у Рунівщині. Тільки дід Терешко зрадів, як дитина, коли побачив Миколу. Припав йому до плеча і плакав. І Микола розгублено гладив діда по схудлій спині і казав – «Не треба, дідусю, ну що ви?» Дід випростався, стояв проти Миколи сивий, аж світився у вечірньому присмерку, мов святий. За ці роки він понищав,